Друга книга Самуїла Розділ 16 Ледве перейшов Давид верх гори, аж ось назустріч йому Ціва, Мерібеалів слуга, з парою нав'ючених ослів, що несли на собі 200 буханців хліба, сто в'язанок родзинок, сто спілих плодів – і бордюк вина. Давид спитав у ціви, «Навіщо воно в тебе?» Цива відказав, Осли для царського двору до їзди, Хліб і спілі плоди на харч при слузі, А вино на пиття потомленим у пустині». І питає цар, «А де ж син твого пана?» Ціва відказав цареві, «Он він, застався в Єрусалимі, бо подумав собі, «Сьогодні дім Ізраїлів віддасть мені батьківське царство». Тоді Давид сказав до Ціви, «Дивись, усе тепер твоє, що належало Мерібалові». Ціва каже, «Кланяюсь тобі». Щоб і надалі знаходив ласку у твоїх очах царю мій, пане. Коли цар Давид прибув у Бахурим, був там чоловік із Саулової родини на ім'я семей, Герів син. Він вийшов і проклинав, кидаючи камінням на Давида та на слуг царя Давида, його ж військо і усі витязі були праворуч і ліворуч від нього. І говорив семей проклинаючи, «Геть, геть мужу крові, мерзеннику, повернув на тебе, Господь, усю кров Саулового дому, що ти замість нього зробив з царем. Дав Господь царство в руки Авесолома, твого сина, а тепер упало на тебе нещастя, бо ти чоловік крові». Тоді Авішай, син церуї, каже до царя, «Чого ж то оцей здохлий собака проклинає мого пана царя? Дозволь мені піти і стяти йому голову!» Та цар відказав, «Що мені і вам, сини царуї? Якщо проклинає, бо Господь сказав йому, проклинай Давида, то хто може йому сказати, чому ти так робиш?» І каже Давид до Авішая і до всіх своїх слуг, Дивіться, ось мій син, що вийшов з мого тіла, наставився на моє життя. То скільки більше оцей Веніаминянин лишить його? Нехай проклинає, бо це Господь звелів йому. Може, Господь зглянеться на моє горе і віддасть мені добром замість сьогоднішнього прокльону? І йшов Давид із своїми людьми дорогою далі. Семей же посувався узгір'ям повз нього, та йдучи раз у раз кляв і жбурляв камінням, здіймаючи куряву. І прибув Давид, і весь народ, що був з ним, і були стомлені. І там відпочили вони. А веселом же і усі мужі ізраїльські війшли в Єрусалим, і Ахітофель теж був з ним. Прийшов Хушай, Аркій, Давидів, приятель, до Авесолома і каже йому, «Нехай живе цар! Нехай живе цар!» Авесолом каже до Хушая, «Така твоя вірність до твого приятеля, чого ж ти не пішов з твоїм приятелем?» Хушай відказав Авесоломові, о, ні! Кого вибрав Господь та весь цей народ і всі ці мужі ізраїльські, тому служитиму і при нім зостанусь. А втім, кому ж я служитиму? Чи не його ж синові? Як служив твоєму батькові, так служитиму і тобі. Тоді Авесалом каже до Ахітофела, «Порадь мені, що чинити?» Ахітофел каже Авесоломові, «Увійди до наложниць твого батька, яких він залишив старихти палац. Так, бо весь Ізраїль спізнає, що ти став ненависним твоєму батькові, і скрипляться руки всіх, що з тобою». І нап'яли Авесоломові на покрівлі намет, і Авесолом увійшов до наложниць свого батька на очах усього Ізраїля. Рада ж, що її в ті дні давав Ахітофел, була така, не наче слово Бога для тих, хто звертався до нього. Такою була всяка Ахітофелова рада, як для Давида, так і для Авесолома.